«Бачу, скандальний казан кипить. Пішли!» – рішає Венемін. «Чоловік стурбований в розпач», – сказала Зінаїда. «Ми б помогли!» Гремник в лютості наступаючи, руку підкинув показати на сусідній відділ. Їм запиратись. Туди. Гуртуються глядачі і на всі очі зіркають. Виростає охоронник, ходяча статуя в трав'янистому одязі. Знаки подає, всім вийти. В нього револьвер віддувається з-під тканини біля ліктя. Вен'ямін крізь збір глядачів провадив Олега і Зінеїду в залу, протилежно до арки, коли майстер, щось бурмочуче, посунув назад. Публіка, переглядаючися і знизуючи плечима, потроху розтанула, відступив і охоронник. Тоді з арки чути крик. «Явилась по гроші? А де доня?» «Знов дуриш!» «Повинна слухати судового рішення! Закон!» «Про щонедільну зустріч! Гроші тобі плачу! Чого мучиш? Хто тобі дав право?» Літка хвора залишилась вдома, заспішила з відповіддю гострозуба жінка в дрібних русявих кучеринках. «Брешеш, годину тому я бачив, бігає в дворику! Ти, свиня, відбираєш мені життя! Я поміг тобі переїхати сюди!» «Ти зрадила! Приведи зараз доню сюди!» До звіра? Забудь, вона перелякана цілий тиждень після твого реву. Від твоїх очей, мов демонських, від голосу і твоїх... Рухів хворіє нервами, вночі кричить крізь сон, як від ножа, стає калікою душевно. Сам би подумав. Брешеш, як завжди, вона так раділа. Приведи, я змушу посуду. Моя доня, ти їй чужий, як чорт. Гремник аж тупнув, знавіснівши, зараз ти... «За душу, змію!» Жінка, відсахнувшися, в напрямок до арки кричить. «Він убивця! Поможіть!» Серед світлиці звела руки і, обороняючись, зойкнула. «Стій, звір!» Він двічі стріляє. Схоплена конвульсією, в півзвороті жінка валиться на долівку. Олег ледве зміг пробитися між відвідувачами на дверях, коли вже охоронник підбіг до застиглого без спротиву вбивці і забрав його зброю. «Що зробили обоє, – горює Олег, – обоє, собі погибель, а я ж стеріг спинити!» Гремник стояв, мов інший чоловік, зв'язаний почуттям і неприсутній, промовив. «Спинити? Грім би не міг! Кара неминуча на відьму, що зруйнувала вік мені і доні!» Прибігають сторожі дві наглядачки, охоронник людяним голосом, як відсторонній, звернувся ніби ні до кого – «Леді і джентльмени, прошу вас негайно розійдіться!» Сторожеві наказав зостатися тут і глядіти ладу, загородити двері, призначив одну наглядачку на поміч йому, а другу вислав зразу дзвонити в амбуланс і поліцію. Тоді зовсім байдужно кинув наказ Гремникові, беручи за лікоть, «Прошуйте зо мною!» Сторож знехотя випроваджує рештку публіки і перехорочує всі переходи за чіпними шнурами. Споза них люди стежать, як наглядачка припадає до Валентини, пробуючи пульс, виймає свідчатку з кишені, до уст наблизити. Олег упростував далі, як недужий. «Примітила?» – шепотить Веніамін. «Як приблід Олег, і лихоманився, ніби вогні став. Ходімо до нього». Ходім, бо тут страшно, недалеко від трупа. Там багато крови. Жах!» Олег відступив, бо гостро вражний. «Я зауважила дитячу діткливість» відсторонюючися від моторошного місця, притишено розмірковують. Ти відгадала, і, мабуть, він відкрив, що в самого було дещо від Гремника. Знищити свою зрадницю, але таки стеріг майстра, здержати. Чи також приготувався попасти під колю півбожевільного? Я так подумала. Можливо. Тому як сновида глядів на вмираючих серед левів, але його саможертва відхилена, сказавши, Зінаїда замовкла, бо зустрічає згадуваний Олег, якось прив'янув до сірости. Тобі кровинки в лиці нема, турбується Винямін. Відчуваю, я вбивникова тінь, помрячена. В мені його намір прижився невисвітлено. Я гірший загремника, бо в нього лютий гнів також задонів, а в мені від самолюбства». Я весь враз отруївся адським огнем, як демон.